і я нічого не змінювала. У мене ледь не все життя було таке волосся. Піп. Гаразд. Тоді він запитав тебе, що ти робиш на вечірці зі школярами. Стелла. Так, саме так і спитав. А що, у тебе є якісь ідеї? Піп. Стелло. У твоїх соцмережах, наприклад, в Інсті багато твоїх світлин, а саме селфі чи знімків, де ти сама. Стелла. Ну так, більшість саме такі. А що не так? Піп. Усе так. «Скільки в тебе світлин? Де в кадрі лише ти?» «Стела». «Не знаю, ціла купа. То що таке?» «Піп». «А скільки в тебе підписників?» «Стела». «Не так і багато. Вісімсоти з чимось?» «Не пригадую. Чому ти питаєш, Піп? Що таке?» «Піп». «Ну, ем, я просто подумала. Мені здається, Джеймі став жертвою кетфішингу». «Стела». «Кет чого?» «Піп». «Хтось використав твої світлини, назвавшись Лейлою?» «Стела». Ох, а знаєш, я про це не думала, але це має сенс. Так, справді було схоже, що Джеймі мене знає і чекає, що я теж впізнаю його. Він говорив зі мною так, наче ми давно спілкуємося. Але точно не в реальному житті. Піп. Так. І якщо це був кетфішинг, може та людина трохи відредагувала твої світлини. Звідти й коментар про іншу зачиску. Гадаю, Джеймі, помітив тебе на поминках. Тобто помітив людину, яку вважав Лейлою, але вони ніколи не зустрічалися в реальному житті, і його спантеличило, що на світлинах ти мала трохи інший вигляд. Гадаю, він пішов за тобою на рейвах, бо чекав зручної нагоди заговорити, але його також спантеличило те, що ти прийшла на вечірку, де були самі 18-річні, тож, гадаю, Лейла сказала, що старша, що їй 20 із чимось найімовірніше. Стела. Так, усе логічно. Усе сходиться. Кетфішинг. Власне, зараз це здається таким очевидним. О боже, тепер мені соромно за те, що я наговорила Джеймі, бо він не намагався зі мною познайомитися. І після того він мав такий розбитий вигляд. Мабуть, він усе зрозумів, так? Зрозумів, що Лейла не справжня, що вона брехала йому. Піп. Схоже на те. Стела. Отже, він зник? По-справжньому. Піп. Так, він по-справжньому зник. Одразу після того, як виявив, що був жертвою кетфішингу від harisite 96 yahoo.com кому agggetimpodcastid@gmail.com, 1441. Тема: Я бачив Джеймі Рейнольдса. Люба Піпофіца мобі. Привіт, мене звати Гарі Сайт. Я обожнюю твій подкаст. Перший сезон був просто фантастичним. Я живу в Кілтоні і наразі працюю у книгарні, звідки тобі й пишу. У п'ятницю по обіді я був на роботі, а після закриття крамниці ми з кількома друзями з роботи пішли на поминки. Я не був знайомий ні з Енді, ні з Салом, але вирішив, що однаково варто прийти. Затим ми пішли додому до мого товариша, котрий живе на Вівіл Роуд, узявши вечерю і пиво із собою з ресторану. Кажучи коротко, я майже певен, що бачив цього хлопця, Джеймі Рейнольдса, коли ми з друзями збиралися додому. Він пройшов вулицею повз нас. Я впевнений, десь на 98, що це був саме він. Сьогодні вранці я побачив твоє оголошення, а тоді поговорив із друзями. І вони теж думають, що то був Джеймі. Тож я вирішив тобі написати. Я і мої двоє друзів, із якими я йшов, зараз на роботі. Тож дзвони або приходь поговорити, якщо ця інформація для тебе корисна. Щиро твій, Гаррі, 17. Книжковий погріб стояв на головній вулиці, відколи Піп себе пам'ятала. Він врізався в її ранні спогади не лише тому, що вона палко любила його і тягнула туди маму за руку щоразу, коли малий Піп була потрібна ще одна книжка. Книгарню було нескладно запам'ятати ще й тому, що власник пофарбував фасад у яскравий, соковитий фіолетовий, тоді як решта вулиці, сяїла білосніжними будівлями, помереженими чорними перехрещеними брусами. Вочевидь, 10 років тому це спричинило неабиякий скандал. Коннор волочив ноги за піп. Він одразу повідомив, що йому не подобається теорія про кетфішинг. Конор досі відмовлявся приймати цю версію, навіть попри те, що сам згадував, як Джеймі не відлипав від телефона останні кілька тижнів. Ця теорія пояснює майже все, що ми знаємо про його зникнення, продовжувала Піп, вдивляючись у книгарню попереду. Нічні розмови телефоном. Небажання показувати будь-кому, що й кому, він пише, наштовхує на думку, що його стосунки з Лейлою, цією Кетфішеркою, були романтичними. Мабуть, Джеймі почувався вразливим після тієї ситуації з недосільвою. Можна зрозуміти, чому він пірнув із головою в онлайн-стосунки. Особливо зваживши, що Кетфішерка використовувала світлини Стели Чепмен. Гаразд, це має сенс. Просто це не те, чого я чекав. Конор притягнув голову до плечей. Щось середні між кивком і знизуванням плечима. Розслідування із Конором відчувалося якось інакше – Раві завжди знав, що сказати, на що звернути увагу, як підштовхнути думки Піп у правильному керунку. І він кидався з нею пліч у пліч у найшаленіші її припущення. Так вони працювали. Висмикували найкраще одне в одному, знали, коли треба щось сказати, а коли достатньо просто побути поруч. Раві досі був у суді, але Піп зателефонували йому після розмови зі Стеллою – у перерві між виступами сторони обвинувачення і захисту. Удвох вони розклали нову інформацію по поличках, упевнившись, що нова теорія вкладається в усе, що вони знали раніше. Попри це, Піп уже втретє намагалася пояснити те саме конору, Втретє замовкала, не знаючи, що ще сказати, а він щоразу просто знизував плечима, від чого в її голову знову закрадалися сумніви. Але навагання не було часу, тож Піп спробувала обігнати власні сумніви, квапливо крокуючи тротуаром і тягнучи Коннора за собою. «Це єдине пояснення, що пасує до всіх клаптиків інформації, які ми встигли зібрати», – сказала Піп. «Інтуїція мусить накладатися на докази, ось як це працює». Вона перевела погляд на книжковий погріб, зупиняючись перед входом. Коли закінчимо з цією зачіпкою, повернемося до моєї теорії і спробуємо відшукати цю лейлу в онлайні, щоб підтвердити мої здогадки. Ох, дівчина повернулася до Конора, і дозволь говорити мені, будь ласка, так виходить трохи краще. Добре. озвався Конор. Я ж уже перепросив за ту розмову зі Стелою. Звісно, і я розумію, що ти просто хвилюєшся, піп, надала своєму обличчю лагіднішого виразу. Просто залиш це мені, я тут саме для цього. Піп штовхнула скляні двері крамниці і угорі тенькнув дзвіночок. Їй завжди подобався запах цієї книгарні, якийсь стародавній і застоєний, наче підвладний часовій. У лабіринті стелажів із темного червоного дерева, оздобленого золотавими металевими літерами, можна було загубитися. Дитиною Піп завжди якимось чином опинялася біля полиць, із написом детективні романи. «Вітаю!» – пролунав голос. «А тоді? Ох, це ти! Привіт!» Молодик біля каси обійшов стіл і покрокував до них залою. Він не личив цій книгарні. Заввишки як найвищі полиці та кремезний, як стелаж, із м'язистими ручищами і темним майже чорним волоссям, прибраним від обличчя і зв'язаним у невеличкий вузол. «Я Гаррі!» Сказав чоловік, простягаючи Піп руку. Сайт? Уточнив він уже під час рукостискання. Той, що тобі писав? Так, я дуже вдячна за емейл, сказала Піп. Хотіла прийти одразу, але не мала змоги. Ми дочекалися дзвінка після останнього уроку і одразу помчали сюди. За її спиною дерев'яна підлога скрипнула під Конноровими ногами. Це Коннор Рейнольдс, брат Джеймі. Привіт, сказав Гаррі, розвертаючи досі простягнуту руку до Коннора. «Мені дуже шкода, друже. Коннор про бурмотів щось нерозбірливе». «Можна запитати, що саме ви бачили в п'ятницю ввечері?» – продовжила Піп. «Нічого, якщо я записуватиму розмову». «Ох, так, так, звісно. Аго в майку!» – гукнув він товаришеві, котрий розкладав книги на полиці в глибині зали. «Поклич, сов, ми всі його бачили», – пояснив він. «Чудово. Можна я поставлю мікрофони он там?» Піп показала на стільницю біля касового апарата. Звісно, звісно, із 16-ї і до закриття, тут зазвичай малолюдно, Гаррі прибрав зі столу купу брунатних паперових пакетів, щоби Піп могла поставити свій наплічник. Дівчина виняла ноутбук і два мікрофони. Саме тоді з кабінету в глибині книгарні з'явилися Соф і Майк. Піп завжди було цікаво, що було за тими дверима, Одна з тих солодких інтриг, які тьмяніють із кожним роком, коли ти вже не дитина Коли всі привіталися і відрекомендувалися, Піп попросила трьох працівників книжкового погребу Підійти до одного з мікрофонів, який вона поставила на стосик книжок Щоб кремезному Гаррі не довелося нахилятися Коли всі були готові, Піп розпочала запис і кивнула трійці підкреслено Отже, Гаррі «Ви кажете, що після поминок пішли до когось у гості. Куди саме?» «До мене додому», – озвався Майк, чухаючи бороду так голосно, що на екрані ноутбука з'явився цілий сніб блакитних рисок. Майк видавався старшим від решти, на вигляд йому було вже за 30. «Я живу на Road. Можете сказати, де саме?» «П'ятдесят восьмий будинок. Це приблизно середина вулиці, біля повороту дороги». Піп знала досконало, про яке саме місце він говорить. «Гаразд, отже ви всі провели той вечір разом». «Так», – сказала Софія, – «ми та ще одна наша подруга, Люсі. Сьогодні вона не на роботі. І ви всі вийшли з майкового дому одночасно?» «Так, я був за кермом», – сказав Гаррі. «Відвозив Соф і Люсі додому, бо мені якраз по дорозі». «Зрозуміло», – сказала Піп. «Хтось із вас пам'ятає точну годину, коли ви вийшли з будинку». «То була десь 23.45, правда ж?» Гарі окинув поглядом друзів. «Принаймні так я вирахував, бо пам'ятаю тільки, коли приїхав додому», – Майк похитав головою. «Мені здається, раніше. О 23.45 я вже був у ліжку, бо пам'ятаю, як дивився на годинник, коли встановлював будильник. Коли ви пішли, я одразу піднявся, роздягнувся і почистив зуби». «Усе це займає в мене п'ять хвилин, отож, гадаю, ви пішли десь о двадцять третій сорок». «Двадцять третій сорок. Чудово, дякую», – сказала Піп. «Можете розповісти мені, як побачили Джеймі? Де він був? Що робив?» «Він йшов», – відповів Гаррі, прибираючи з обличчя тонкі пасма чорного волосся, що вибилися з вузла. «Досить швидко, тобто цілеспрямовано. Він був на тротуарі з того боку, де будинок Майка». Тож пройшов усього за кілька футів від нас, коли ми ще були біля дверей. Він навіть не глянув у наш бік. Здавався дуже засередженим і дивився тільки вперед. У якому напрямку він йшов? По Вівіл Роуд, сказав Майк, у напрямку від центру. Він пройшов усю Вівіл Роуд чи, може, повернув кудись, наприклад, на Тюдор Лейн? Запитала Піп, притискаючи навушники до вух і зеркаючи в Коннерів бік, щоб упевнитися, що з ним усе гаразд. Той не зводив очей і стрійці, ковтаючи кожне слово. «Не знаю», – відповів Гаррі. «Ми не дивилися на нього після того, як він нас проминув. Ми пішли в інший бік, до моєї машини. Пробач». «Ви впевнені, що це був Джеймі Рейнольдс?» «Так, я впевнена, що це був він» сказала Соф, інстинктивно нахиляючись <как> до мікрофона. О тій годині на вулиці нікого не було, тож я звернула на нього увагу. Я впізнала його, коли Гаррі показав мені твою листівку. Того вечора я вийшла з будинку першою, побачила Джеймі, який ішов тротуаром у наш бік, а тоді повернулася до дверей, щоби попрощатися з Майком. «У чому він був?» – запитала Піп. Навряд чи це можна було назвати серйозною перевіркою, але вона мусила спитати. «У темно-червоній сорочці. Чи вишневій?» – сказала Соф, зіркаючи на друзів запитально. «Так, у бордові, сказав Гаррі. «Джинси! Кросівки!» Піп розблокувала телефон і знайшла чітке фото Джеймі з поминок. Вона повернула екран до трійці, і Соф із Гаррі кивнули. Але тільки Соф і Гаррі. «Не знаю», – протягнув Мек, відтягуючи кути крота замислено. «Я міг заприсягнутися, що на ньому було щось темніше», Ну, тобто я бачив його лише кілька секунд, і на дворі було темно. Але мені здалося, що на ньому було щось із капюшоном. Люсі теж так вважає. І я точно пам'ятаю, що не бачив його рук, бо вони були в кишенях куртки чи светра. Якщо на ньому була тільки сорочка, то де були його руки? Але я вийшов на поріг останнім, отож устиг побачити лише його спину. Піп прибрала телефон і собі глянувши на Джеймі. Він був у цьому одязі на момент зникнення. «Ну, гаразд, може, я просто не розглядів?» Поступився зрештою Майк, відійшовши на пів кроку від мікрофона. «Усе гаразд!» – усміхнулася Піп підбадьорливо. «Такі дрібниці важко запам'ятати, коли не знаєш, що вони знадобляться. Можете пригадати ще щось, у якому він був настрої. настрій?» «Я не помітив нічого особливого», – сказав Гаррі, перебиваючи сов. «Але мені здається, він важко дихав. Я не надав цьому значення, бо він скидався на звичайного хлопця, який квапиться кудись». «Квапиться кудись!» Думки Піп підхопили ці слова, додавши власні. «А тепер він ніде». Добре, вона зупинила запис. Дякую вам усім, що знайшли час. Вісімнадцять. Піп опустила погляд на папірець у руці, пробігаючи очима перелік, який нашкрябала півгодини тому. «Лейла! Лейла! Лейла! Лейла! Лейла! Лейла!» «Неймовірно!» – озвався Конор, повісивши голову. Він сидів за столом Піп на стільці, який вона принесла з кухні. Піп нетерпляче повернулася до нього на власному стільці, і папірець затріпотів у її руці від швидкого руху. Бісить, що наша кетфішерка взяла ім'я, яке можна написати як завгодно, але це все одно читатиметься Лейла, вони вже шукали її на Фейсбуці, а тоді намагалися вгадати її ім'я користувача в Інстаграмі, пишучи Лейла по-різному. Та вони не знали її прізвища, то щоразу отримували безліч варіантів, серед яких марно було сподіватися щось знайти. Спроби пошуку в інтернеті світлини з інстаграму Стелли Чепмен теж не дали нічогісінько. Вочевидь, Лейла змінила стелені знімки настільки, що алгоритм їх не підхоплював. «Ми ніколи її не знайдемо», – сказав Коннор. У двері спальні піп-тричі легенько постукали. «Іди геть», – гукнула дівчина, гортаючи нову порцію Лейл на інстаграмі. Двері прочинилися, і на порозі постав «Раві», обурено стиснувши губи і здійнявши брову. «Ох, не ти!» Піп підняла на нього погляд і її обличчя осяяла усмішка. «Я думала, це знову Джош. Вибач, привіт!» «Привіт!» Сказав Раві досі, всміхаючись зачудовано і здіймаючи обидві руки до Конора, замість привітання. Раві підійшов до них і сів на стіл біля ноутбука, поставивши одну ногу, на стілець Піп і застромивши ступню їй під стегно. Як минула решта засідання? Підняла на нього очі Піп, відчуваючи, як він ворушить пальцями під її ногою потаємне привіт, якого не бачив Коннор. Нормально, Раві звузив очі, зазираючи в екран її ноутбука. Сьогодні давала свідчення остання жертва. І сторона обвинувачення показала в суді другий телефон Енді Белл, намагаючись довести, що Макс регулярно купував у неї рогіпнул. Після обіду виступила сторона захисту, викликавши до трибуни Максову маму. Ох, і що було, озвалася піп. Епс запитав її про Максове дитинство, і вона розповіла, як той ледь не помер від лейкемії мії псім років, як відважно він боровся з недугою, яким чутливим, добрим і милим хлопчиком тоді був, яким тихим і сором'язливим був у школі, коли повернувся туди після одужання. Пропустивши рік, як він зберіг ці риси характеру в дорослому віці. Власне, вона була дуже переконливою, розповідав Раві. Бо вона переконана, що її син не гвалтівник, сказала Піп. Епс, мабуть, у захваті. Він натрапив на золоту жилу. Немає кращого способу розчулити присяжних, аніж розповісти про рак у дитинстві. Теж так подумав, сказав Раві. Запишемо випуск про це згодом, так? Що ви робите, до речі? Шукаєте Кетфішерку? «Лейла пишеться не так», – додав він, показуючи на екран. «Це один із дуже багатьох можливих способів написати її ім'я», – зітхнула Піп. «У нас поки пшик! А як розмова з тим хлопцем із книгарні?» – запитав Раві. «Ну, я думаю, він каже правду», – відповіла Піп. «Каже, що 23-й 40 Джеймі йшов по Вівіл Роуд. Маємо чотирьох свідків». «От тільки», – втрутився Конор, – «вони ніяк не можуть дійти згоди». «Це ж як?» – озвався Раві. «Трохи плутаються щодо одягу Джеймі», – пояснила Піп. Двоє бачили його в бордовій сорочці, двоє вважають, що на ньому було щось із капюшоном. Дівчина повернулася до Конора. «Такі дрібні розбіжності у свідченнях – звична річ. Людська пам'ять не бездоганна, Але якщо четверо людей присягаються, що бачили твого брата на вулиці і усе інше в їхніх розповідях збігається, їм варто повірити». «Двадцять третя сорок», – міркував Раві в голос. «Це ж більш, ніж за годину після останньої його появи. Від Гаймур до Вівіл-роуд можна дійти значно швидше». «Ні, тут усе гаразд», – підхопила Піп його ниточку. «Схоже, дорогою він десь зупинявся. І я готова побитися об заклад, що це якось пов'язано з Лейлою». «Гадаєш?» – запитав Коннор. «Джеймі, говорить, зі стелою на Рейваху», – сказала Піп. «Дізнається, що вона водила його за носа». Після цього Джеймі бачить на дворі. Він говорить телефоном, здається схвильованим, каже щось про те, що піде в поліцію. Він явно телефонував цій Лейлі, просив її все пояснити. Мабуть, він почувався зрадженим. Це відповідає поведінці, яку описав Джордж. Те, що сталося далі і куди Джеймі пішов, мусить бути якось пов'язано з Лейлою. Бачу, вона пояснюється вже не вперше, позмовницький зашепотів Раві до Конора – «Попереджаю, вона ненавидить це робити!» «Я вчуся», – сказав Конор. Піп сердито зиркнула на Раві. Ну, хоч він умів безпомилково читати її погляди і миттю на них реагувати, а також завжди у 100% випадків має рацію, і це аж дратує, тож... «Гаразд, наступний план», – сказала Піп. «Створити сторінку на Тіндері. Я ж щойно сказав, що ти завжди маєш рацію», – вискнув Раві вдавано нажахано. Щоби спіймати Кетфішерку, Піп його по коліну. «Ми не знайдемо Лейлу, якщо просто на шукатимемо її ім'я. На Тіндері хоч можна обмежити пошук за місцем твого розташування». З розмови зі Стелою в мене склалося враження, що Джеймі не був здивований присутністю Лейли в Літл Кілтоні, тільки тим, що вона прийшла на рейвах. Гадаю, Лейла сказала йому, що місцева. Вони просто не зустрічалися в реальному житті, бо... ну, бо вона не була справжньою. Піп завантажила тіндер на телефон і взялася створювати профіль. Її великий палець зависнув над порожнім віконцем імені. «Як назвешся?» – запитав Раві. Піп глянула на нього, питаючи його самими очима. «Ти хочеш зареєструвати мене на сайті знайомств?» – запитав він. «Ти якась неправильна дівчина!» «Так простіше, у мене вже є твої світлини. Видалиш профіль, щойно знайдемо Лейлу». «Добре», – сміхнувся Раві. Але тобі заборонено використовувати це як аргумент у майбутніх сварках. Зрозуміла, сказала Піп, почавши заповнювати віконце про себе. Любить чоловічі штуки на кшталт футболу та риболовлі. То ти рибалка? Ні, наживка, театрально зітхнув Раві. Ви неможливі, зауважив Конор, зеркаючи то на Раві, то на Піп, наче дивився тенісний матч. Піп зайшла в налаштування. Почнемо з вузького радіусу. Обмежимо його трьома милями. «Нехай показує нам жінок», – коментувала вона, змінюючи налаштування. «Вік! Що ж, Джеймі думав, що їй більше, ніж 18, тож установимо діапазон від 19 до 26». «Так, наче непогано», – сказав Конор. «Гаразд, Піп зберегла налаштування. Порибалимо». Раві Конор прихилилися до неї, зазираючи в її телефон, поки Піп гортала сторінки місцевих дівчат. «Сов із книгарні». «Ще за кілька секунд усміхнена Наомі варт». «Ми цього не бачили», – твердо сказала Піп, відсуваючи Наомі в бік. «Аж ось і вона». Піп не чекала, що знайде її так швидко. Вона вистрибнула на неї раптово, і Піп ледь не прогортала, зупинивши палець в останню мить. «Лейла». «О, Боже!» – пробелькотила Піп Лейла. «Двадцять п'ять років. Менше, ніж за милю звідси». «Менше, ніж за милю?» Це якось лячно, сказав Конор, ледь не стромляючи носа в екран. На сторінці Лейли було чотири світлини. Усі вони були вкрадені з інстаграму Стелли Чепмен, але обрізані, відзеркалені і трохи змінені. І головна відмінність Лейлини волосся було попелясто-білявим. Світлини були відредаговані якісно. Лейла явно довго гралася із фотошопом. Читачка. Дослідниця. «Мандрівниця», – зачитав Раві з її анкети. «Любителька собак. І найголовніше – сніданкова гурманка». «Цікава дівчина», – зауважила Піп. «Цілковито згоден», – сказав Раві. «Сніданки найкращі». «Ти мала рацію, це Кетфішерка», – здушено промовив Конор. «Це Стелла, тільки білява. Чому Лейла зробила її блондинкою?» «Мабуть, вони веселіші», – сказала Піп, знову гортаючи Лейлині світлини. «Що ж, ти, брюнетка і палко, ненавидиш веселощі, тож так, усе правильно!» «Незаперечний факт», – сказав Раві, лагідно чухаючи потилицю Піп. Ага, Піп вказала на останній рядок її анкети, де було посилання на сторінку в інстаграмі «лейлейлейлем». А ось і її ім'я користувача – в інстаграмі. «Зайди на сторінку», – попросив Коннор. Уже заходжу, Піп відкрила інстаграм і ввела ім'я користувача у віконце пошуку. У першому рядку результатів виринуло відредаговане стелене обличчя, і Піп відкрила її сторінку. Лейла Мід. 32 дописи. 503 читачі. 101 відстежує. Більшість світлин на сторінці були взяті зі сторінки стели. Її волосся тепер було переконливого білявого відтінку. Однак пронизлива усмішка та бездоганні горіхово карі очі лишилися незмінними. Були там і ще й інші знімки. Без стелли. Фото зроблене в місцевому пабі і видозмінене густим фільтром, який робив картинку затишною і теплою. Трохи далі. неозорі поля за будинком Раві, позолочені помаранчевим призахідним сонцем. Піп догортала до найпершого допису, де стела Лейла обіймала цуценя Бігля. Фото було підписане. Перезавантаження. Нова естетика. Ох, а ще цуцик! Перший допис опубліковано 17 лютого. День народження Лейли, зауважив Раві, трохи більше, ніж два місяці тому. Піп перевела погляд на Конора, і цього разу він відповів на її запитання, перш ніж піп встигла вимовити його. Так, сказав хлопець, усе сходиться. Мені здається, Джеймі почав спілкуватися із нею всередині березня. Тоді його настрій змінився, він став щасливішим і постійно комусь писав. Багато підписників за такий короткий час. Ох, Піп прогортала перелік читачів. А ось і Джеймі. Але, як на мене, більшість інших читачів – це боти й неактивні сторінки. Мабуть, вона купила підписників. «Вона серйозно налаштована», – зауважив Раві, друкуючи щось на ноутбуці Піп, що якимось чином опинився на його колінах. «Стривайте», – сказала Піп, звузивши очі на ще одне ім'я серед читачів Лейли. Адам Кларк вона витріщилася на Конора, і його очі розширилися так само. Раві вловив багатозначну тишу. «Що таке?» «Це наш новий учитель історії», – пояснив Конор. Піп тим часом зайшла на сторінку, щоб упевнитися, що це він. Сторінка Адама Кларка була закритою, але із зображення профілю всміхався їхній учитель історії зі своєю рудуватою бородою, прикрашеною крихітними ялинковими іграшками. «Гадаю, Джеймі не єдиний, із ким спілкувалася ця Лейла», – сказала Піп. «Стела не ходить на історію, і містер Кларк новенький. Отож, може він не знає, що переписується із...» Кетфішаркою, якщо, звісно, вони взагалі спілкуються. «Ось і вона», – сказав Раві, повертаючи ноутбук до них і підтримуючи його знизу долоною. «Лейла Мід також є на Фейсбуці. Ті самі світлини першу теж опубліковано 17 лютого». Він знову повернув екран до себе. Того дня вона написала в себе на сторінці «Новий профіль, бо я забула пароль від старого». «Дуже переконливо, Лейло», – сказала Піп, повертаючись до її профілю в інстаграмі, звідки на неї осяйно всміхалася не зовсім Стелла. «Нам варто написати їй, правда?» Це було не запитання, і хлопці це знали. Якщо хтось і знає, що сталося із Джеймі, де він зараз, то це найімовірніше вона. «Чому ти така впевнена, що це вона?» – запитав Конор. «А чому ні?» Джеймі розмовляв із нею телефоном. «Ох, точно! Що ти хочеш їй написати?» Ну, Піп замислено прикусила губу. «Не можна писати їй від себе, раві зі сторінки подкасту. І від тебе, Коноре, теж. Якщо вона причетна до зникнення Джеймі, то може знати, що ми пов'язані з ним, що шукаємо його. Гадаю, нам слід бути обережними і написати їй від імені незнайомця, котрий просто хоче поспілкуватися». Спробуємо з'ясувати, хто вона насправді та що їй відомо про Джеймі. Але поступово вона шахрайка, а ці люди хитрі й обережні. Але ж не можна просто створити нову сторінку з нулем читачів, це матиме підозрілий вигляд, сказав Раві. Дідько, ти маєш рацію, пробурмотіла піп. У мене є ідея, промовив Конор, чомусь додаючи до твердження запитальну інтонацію, що стрімко здіймалася наприкінці речення. Лишаючи самого хлопця десь унизу Просто у мене є ще одна сторінка в инсті Анонімна Я... ну я люблю фотографувати Чорно-білі штуки Він ніякого да знизав плечима Не людей Пташок, будівлі і таке інше Я ніколи про це не розповідав Бо знаю, що Енд просто засміє мене Он як? Озвалося Піп Це може спрацювати Скільки в тебе читачів? Немало, відповів Коннор і я не підписаний ні на кого з вас, отож зв'язку не буде. Це бездоганно, просто блискуче, усміхнулася піп, вручаючи конору свій телефон. Можеш зайти з мого? Так, хлопець узяв телефон, поклацав на ньому, а тоді повернув його піп. У кадрі, прочитала піп ім'я користувача, пробігаючи очима по перших кількох світлинах і не гортаючи далі на випадок, якщо Конор не хоче, щоб хтось це бачив. Коне. Вони дуже круті. Дякую. Піп знову знайшла сторінку Лейли міт і натиснула на символ особистих повідомлень, відкривши порожню сторінку та нове віконце, що чекали на неї. Гаразд, що мені написати? Яким лексиконом послуговуються незнайомці, коли хочуть набитися до когось в особисті? Раві засміявся. Мене не питай. Я ніколи не набивався ні до кого в особисті повідомлення. Навіть до того, як ми зійшлися. Коноре? «Ммм, <ган> не знаю, може просто написати «Привіт, як життя». Як на мене добре, сказав Раві, доволі невинно для початку. Потім з'ясуємо, як вона спілкується із людьми, і пристосуємося». «Гаразд», – сказала Піп, друкуючи повідомлення неслухняними пальцями. «Може, прив буде звучати краще. По-молодіжному це приверне її увагу», – вишкірився Раві, як завжди у своєму стилі. «Гаразд, усі готові?» – Піп глянула на хлопців по черзі. «Надсилати? «Так», – сказав Коннор. Раві націлив на неї складені пістолетами пальці і кивнув. Піп завагалася, затримавши великий палець над кнопкою надсилання повідомлення і перечитала власні слова. Повторила їх подумки ще раз, а тоді ще раз і ще раз, аж поки вони не деформувалися і втратили будь-який сенс. Тоді набрала повні груди повітря і надіслала повідомлення. Воно вистрибнуло в горішній частині екрана, «Поміщене тепер у сіру хмарку!» «Я це зробила!» – видихнула Піп, кидаючи телефон на коліна. «Що ж, лишається чекати!» – озвався Раві. «Явно недовго!» – зауважив Конор, нахилившись і зазирнувши в телефон. «Написано! Прочитано щойно!» От лайно, Піп знову схопила телефон. Лейла вже його прочитала. Господи, прямо на її очах на екрані зринуло ще дещо. Слово «пише!» У лівій частині екрана. Вона відповідає. От срака, вона вже щось пише. Її голос звучав панічно та здушено, наче застряг у горлі і не міг пролізти назовні. Спокійно, сказав Раві, зісковзуючи зі столу і теж зазираючи в екран. Пише. Зникло. Натомість з'явилися слова «нове повідомлення». Від одного його вигляду все всередині Піп похололо. Привіт, Піп, було написано там. І це все. Срака, пальці Раві на її плечі стислися. «Звідки вона знає, що це ти, бляха, звідки?» «Мені це не подобається», захитав головою Коннор. «Народе, у мене дуже погане перечуття». «Цить», засичала Піп, хоча однаково не чула нікого з них загупанням власного серця у вухах. Лейла знову пише. «Пише. Зникло. Пише. Зникло. Пише». А тоді у білій хмарці внизу з'явилося нове повідомлення. Уже тепліше 19. Горло стислося, не лишаючи місця для голосу, не випускаючи її слова, аж поки вони не здалися і порснули в різні боки. Піп могла тільки витріщатися на ті два повідомлення, розбираючи їх і складаючи знову, аж поки вони не набули сенсу. Привіт, Піп! Уже тепліше, першим повернув собі дар мовлення Коннор. Що це «вбіса» означає? Піп? Її ім'я із його вуст звучало дивно, наче не належало їй. Наче розтяглося і більше їй не пасувало. Піп витріщалася на ці три літери на екрані, теж не впізнавані з-під пальців незнайомки. Незнайомки, що була менше, ніж за милю звідси. Ем, тільки й змогла сказати Піп. Вона знала, що це ти, сказав Раві. Його голос потроху повернув її у власне тіло. Вона знає, хто ти. Що означає тепліше, у сенсі ближче, запитав Конор. Ми наближаємося до Джеймі, сказала Піп. Чи до правди про те, що з ним трапилося, подумала вона. Майже те саме, та насправді геть інше. Перша Лейла все знає. Хай хто вона така, Лейла все знає, тепер Піп не мала щодо цього жодних сумнівів. І ця усмішка здригнувся Раві, і цей рух передався в її плече через його пальці. Нарешті оговтавшись від шоку, Піп кинулась у бій. Треба відповісти. Негайно, сказала вона, пишучи. Хто ти? Де Джеймі? Ховатися більше не було сенсу, Лейла вже була на крок попереду. Піп натиснула «Надіслати», але отримала лише сповіщення про помилку. Неможливо надіслати повідомлення. Користувача не знайдено. Ні, прошепотіла Піп. Ні-ні-ні-ні. Вона повернулася на сторінку Лейли, але її там більше не було. Зображення профілю та інформація про неї були на місці, але світлини зникли. Натомість виднілися слова. Ще немає дописів і напис. Користувача не знайдено. Вгорі екрана. "Ні", загарчала Піп роздратовано. Цей звук сердито дряпав її горло. "Що таке?" запитав Конор. "Вона зникла", Раві поквапився до ноутбука Піп, перезавантажуючи сторінку Лейли Мід на Фейсбуці. "Такої сторінки не знайдено. От срака. Фейсбук теж видалила. І Тіндер", сказала Піп, відкриваючи застосунок. "Вона зникла. Ми її загубили". Кімнату заповнила тиша, не просто відсутність звуку а щось живе, що парувало в повітрі між ними. «Вона знає, правда ж?» – запитав Раві м'яко, ковзаючи по поверхні тиші замість того, щоби прорізати її. Лейла знає, що сталося з Джеймі. Конор обхопив руками голову і знову потрусив нею. «Мені це не подобається», – сказав він, втупившись у підлогу. Піп спостерігала за ним, наче заворожена ритмічними рухами його голови. «Мені теж». Проводжаючи Раві до дверей згодом, вона всміхнулася батькові цілком фальшивою усмішкою. «Закінчила новий випуск, папушко?» – запитав Віктор, м'яко плескаючи Раві по спині, особливий вид прощання, який її батько використовував лише для нього. «Так, щойно його завантажили», – сказала Піп. Коннор пішов додому понад годину тому, коли вони втомилися перефразовувати одне й те саме запитання – Сьогодні вони більше нічого не могли вдіяти. Лейла Мід зникла, але зачіпка лишалася. Надія ще була. Завтра Піп і Конор підуть до містера Кларка питати, що йому відомо про Лейлу. Такий був план. А сьогодні ввечері, коли Раві піде додому, Піп зачитає всі свої знахідки в мікрофон, відредагує інтерв'ю, а тоді завантажить новий епізод пізно ввечері. Це буде перший випуск другого сезону. «Дякую за вечерю, Вікторе», – сказав Раві, повертаючись до Піп, для іще одного таємного прощання. Він легенько примружив до неї очі. Піп кліпнула у відповідь, і Раві потягнувся до защіпки на дверях, прочиняючи їх. «Ох», – сказав хтось з надвору, саме здіймаючи кулака для того, щоби постукати. «Ох», – відповів Раві, і Піп визирнула глянути, хто то був. Чарлі Грін, який мешкав за чотири будинки від Піп. Його ржаво руде волосся було зачесане назад. Привіт, Раві. Привіт, Піп. Ніяково помахав йому Бом Чарлі. Доброго вечора, Вікторе. Привіт, Чарлі, сказав тато Піп Бадьоро із притаманним йому театральним ентузіазмом, який завжди з'являвся, коли в дім заходив хтось, кого Віктор вважав своїм гостем. Дякувати Богу, Раві вже переріс статус гостя і став кимось більшим. Чим можемо допомогти? «Даруйте, що турбую», – сказав Чарлі. У його голосі та блі зелених очах читалася легка тривога. «Я знаю, що вже пізно й завтра школа, але…» – він затнувся, зустрівшись поглядом із Піп. «Але я бачив твоє оголошення в газеті, Піп, і думаю, що маю інформацію про Джеймі Реннольдса, яка тебе зацікавить. Я маю дещо тобі показати». Батько виділив йому на це 20 хвилин, і Чарлі запевнив, що більше й не треба. Тепер Піп і Раві крокували за ним сутінковою вулицею, а помаранчеві вуличні лампи кидали їм до ніг потворні, перерозтягнуті тіні. «Розумієте», – сказав Чарлі, зиркаючи на них із Раві, коли вони ступили на всипану гравієм доріжку, що вела до його будинку. «У нас із Флорою є камера біля вхідних дверей. Ми часто переїжджали. Раніше жили в Дартфорді, і там до нас кілька разів вдиралися». Тож ми встановили на дверях камеру, щоб Флорі спокійніше спалася. А потім вона поїхала з нами в Кілтон. Я подумав, що зайва крихта безпеки не зашкодить навіть у такому милому містечку. Розумієте? Чарлі показав їм камеру. Крихітний чорний пристрій, встановлений над витертою мідною дзвінком. Вона реагує на рух, отож зараз почне нас записувати. Чарлі легенько помахав рукою а тоді відімкнув двері та впустив їх усередину. Піп знала цей будинок із тих часів, коли тут мешкала Закова сім'я. Вона зайшла за Чарлі у приміщення, що колись слугувало ченам дитячою кімнатою, а тепер більше скидалося на робочий кабінет. Кімната була заставлена книжковими полицями, а біля еркерного вікна, що виходило на фасад, стояло крісло. У глибині кімнати під стіною був письмовий стіл із двома великими моніторами. «Сюди?» – сказав Чарлі, вказуючи їм на комп'ютер. «Крутий комп!» – сказав Раві, обдивляючись екрани так, наче знався на цьому. «Ох, я працюю з дому, веб-дизайн, я фрилансер», – пояснив Чарлі. «Круто?» – кивнув Раві. «Так, можна працювати в піжамі», – засміявся Чарлі. «Мій батько, певно, сказав би, сину, тобі вже двадцять вісім, знайди собі справжню роботу!» «Старе покоління», – несхвально сказала Піп, – «зовсім не розуміють переваг роботи в піжамі». «То що ви хотіли нам показати?» «Привіт!» – пролунав новий голос, і Піп повернулася до флори, яка стояла на порозі. Її волосся було зібране у хвіст, а на вільній сорочці біліло борошно. У руках вона тримала пластиковий контейнер з охайно викладеними в чотири поверхи квадратними злаковими коржиками. Щойно спекла. Завтра роздам у Джошовому класі. Але спитаю про всяк випадок, чи ви голодні. Воно без родзинок, обіцяю. Добрий вечір, Флоро, сміхнулася Піп. Я не голодна, дякую, апетит досі до неї не повернувся, вечерю довелося проштовхувати в себе силоміць. Але на обличчі Раві розповзлася широчезна усмішка. Він підійшов до Флори і узяв коржика посередині. «Так, дякую, на вигляд смачнющий!» Піп зітхнула. Раві подобалися всі, хто його годував. «Ти вже показав їм, Чарлі?» – запитала Флора. «Ні, саме збирався. Ідіть подивіться», – сказав чоловік, рухаючи мишкою, «щоб оживити один з екранів». Отже, як я вже казав, у нас на вхідних дверях є камера, що починає записувати, коли виявляє рух і одразу надсилає сповіщення на мій мобільний. Усі записи завантажуються у хмарне сховище і зберігаються там упродовж семи днів. Коли я прокинувся вранці минулого вівторка, то побачив на телефоні сповіщення, що надійшло посеред ночі. Я спустився на перший поверх, але там усе було гаразд, нічого не зникло. «Тож я вирішив, що повз наш будинок знову пробігала лисиця, і тому вимкнулася камера». «Зрозуміло», – сказала Піп, підступаючи до Чарлі, що гортав файли на комп'ютері. «Але вчора Флора помітила, що в неї зникла одна річ. Вона ніде не могла її знайти. Тож я вирішив перевірити записи з камери про всяк випадок, поки вони не видалилися автоматично». Я і не думав, що там щось буде, але... Він двічі в один із відеофайлів, і той відкрився у програвачі. Чарлі вивів відео на весь екран. Камера охоплювала 180 градусів перед їхнім будинком. Було видно садову стежку від воріт, якою вони щойно йшли, а також еркерні вікна кімнат обабіч входу. Усе було зелене, світліші і темніші відтінки. Супроти глибокої зеленої темряви нічного неба Нічне бачення, сказав Чарлі, зазираючи на їхні обличчя Це було знято о 3.07, у вівторок вранці Біля воріт щось рухалося Хай що це було, воно ввімкнуло камеру Даруйте, якість не дуже, сказав Чарлі На садовій доріжці вдалині з'явився зелений згусток Який почав наближатися до камери Дорогою відрощуючи розмиті руки та ноги Біля дверей у нього з'явилося ще й обличчя. Знайоме обличчя, якщо не зважати на порожні чорні ями очей. Він мав наляканий вигляд. «Я його не знаю, бачив тільки світлину в Кілтон Мейл, але це Джеймі Рейнольдс, правда ж?» «Так», – сказала Піп, і її горло знову стислося. «Що він робить?» «Бачиш вікно ліворуч, це вікно цієї кімнати», – Чарлі вказав на нього на екрані. Схоже, вдень я лишив його прочиненим, щоб кімната провітрилася, і не зачинив до кінця. Бачите, воно досі відчинене, підняте на кілька дюймів. Щойно Чарлі сказав це, Джеймі на відео теж помітив прочинене вікно, схиляючись перед ним і просуваючи пальці в щілину. Його голови тепер видно не було, на ньому був темний капюшон. Піп дивилася, як Джеймі тягне вікно вгору. Що він робить? запитав Раві теж схиляючись до екрану і забувши навіть про коржика в руці. «Він вдирається до вас у дім?» Уже за пів секунди потреба у відповіді відпала сама собою, бо Джеймі опустив голову та вліз у широко відчинене вікно. Втягнув ноги всередину, лишивши по собі лише порожній темно-зелений прямокутник, у якому виднілася темрява будинку. Він пробув у будинку 41 секунду. Сказав Чарлі, прогортуючи відео туди, де світло-зелена голова Джеймі знову виринула у вікні. Він витягнув себе назовні та приземлився на одну непевну ногу. Вигляд він мав точнісінько такий самий, як раніше. Досі переляканий, у руках порожньо. Хлопець повернувся до вікна, спираючись на лікті і тягнучи шибку донизу, аж до самого підвіконня. Зачинивши вікно, Джеймі пішов геть від будинку, зриваючись на біг дорогою до воріт і розчиняючись у темно зеленій ночі. Ох, хором озвалися Піпі Раві. Ми побачили це тільки вчора, сказав Чарлі. Обговорили все із флорою. Я сам винен, що не зачинив вікно. Ми не збираємося звертатися в поліцію і звинувачувати Джеймі у крадіжці, схоже, йому й без того не бракує проблем. А щодо того, що він узяв. Тобто ми думаємо, що він це взяв, то була не надто дорога річ. Її цінність була суто сентиментальною. Що він узяв? – запитала Піп, переводячи погляд на Флору. Її погляд інстинктивно метнувся до жінчиних голих зап'ястків. Що Джеймі у вас украв? – Мого годинника, – відповіла Флора, ставлячи коржики на стіл. «Пригадую, що залишила його тут у позаминулі вихідні, бо я читала книжку, і він чіплявся за сторінки. Відтоді я його не бачила. Це єдине, що зникло. У вашого годинника був корпус кольору рожевого золота, рожеві шкіряні ремінці і металеві квіти на циферблаті», – запитала Піп, і Чарлі та Флора миттю збентежено перезирнулися. «Так», – сказала Флора. Так, він був точнісінько такий Він був не надто дорогий, але Чарлі подарував мені його на перше наше різдво Як ти? Я бачила його, сказала Піп Він лежить у спальні Джеймі Рейнольдса Ох, видушив із себе Чарлі Я подбаю про те, щоб його повернули вам якнайшвидше Це було б чудово, але квапитися не обов'язково Лагідно всміхнулася Флора Ти, мабуть, дуже заклопотана Однак це дивно Чарлі перетнув кімнату, проминаючи настороженого Раві, і підійшов до вікна, в яке вдерся Джеймі тиждень тому. Чому він узяв тільки годинник? Він же явно не дуже коштовний. І я лишаю гаманець у цій кімнаті, тож там мала бути готівка. А ще ж, дорогі комп'ютери, обладнання. Чому Джеймі не взяв нічого із цього? Чому тільки дешевий годинник? Він удерся сюди на 41 секунду і забрав лише годинник. «Не знаю. Це справді дивно», – сказала Піп. «У мене немає пояснень. Даруйте, але…» – вона прокашлялася. «Це не схоже на Джеймі, якого я знаю. Погляд Чарлі прикипів до підвіконня, через яке перелазив Джеймі. Деякі люди гарно маскують свою справжню особистість. Назва файлу. Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Сезон 2. Випуск 1. Заключна частина. Крапка, Піп. Дещо невпинно переслідує мене в цьому розслідуванні, дещо із чим мені не доводилося мати справи минулого разу, і це сам час. Він спливає, і з кожною хвилиною та годиною шанси Джеймі на безпечне повернення додому неухильно зменшуються. Так каже статистика, коли я завантажу цей випуск і ви його прослухаєте позаду лишиться і ще одна важлива позначка. Мине 72 години, відколи Джеймі бачили востаннє. У звичайному поліційному розслідуванні справи про зникнення високого ризику ця позначка є мовчазним сигналом починати приймати той факт, що поліція може шукати вже не людину, а тіло. У цій справі головою час не я, і це мене жахає. Та мушу вірити, що з Джеймі все гаразд, що в нас досі є час його знайти. Але статистична ймовірність – це лише тенденція. Ми нічого не можемо сказати з певністю. Сьогодні я ближче до Джеймі, ніж була вчора. Я знаходжу хлібні крихти і іду за ними. Я бачу, що все пов'язано. І якщо це так, то всі ниточки ведуть до однієї людини – Лейли Мід. Людині, якої насправді не існує. До наступного разу. Завантажено 59,17 МБ. Із 59,17 мегабайта посібник з убивства для хорошої дівчинки. Зникнення Джеймі Рейнольдса сезон другий випуск перший успішно завантажено на SoundCloud. Вівторок, четверта доба після зникнення. Двадцять Джеймі Рейнольдс точно мертвий. Конор підніс до очей піп телефон, де у такти з рукою хлопця підстрибували слова, які ледь удалося прочитати. «Дивися», – сказав він тремким голосом, – «можливо, через швидку ходу, бо наздогнати Піп було непросто, а може через щось інше». «Я бачила», – відказала Піп, сповільнюючи крок, щоб обійти групку семикласників. «Коне, нагадай мені одну важливу умову, яку я називала тобі, вона озирнулася на хлопця. Ніколи не читай коментарів, ніколи. Зрозуміло?» Знаю, він знову опустив очі на телефон. Але це відповідь на твій допис у Твіттері з посиланням на новий випуск. І вона вже має 109 уподобань. Це означає, що 109 людей справді вважають, що мій брат мертвий. Коноре. А ось іще один із Реддіту. Продовжував Конор, не слухаючи її. Ця людина думає, що Джеймі взяв ніж із нашого будинку в п'ятницю ввечері для самозахисту, а отже, знав, що хтось може на нього напасти. «Коноре!» «Що таке?» – обурився він. «Ти ж читаєш коментарі». «Так, читаю. На випадок, якщо хтось хоче поділитися інформацією або ж помітив щось, що прогавила я. Але я знаю, що зі значної більшості коментарів немає і каплі користі, і що інтернет повен йолопів». Продовжувала Піп, підіймаючись сходами. Ти бачив, щоб на поминках Джеймі ходив із велетенським тесаком? Чи стояв із ним на рейвах? Ні, бо він не міг його туди із собою принести, на ньому була лише сорочка та джинси. Як гадаєш, легко йому було заховати шестидюймовий ніж. А ще в тебе повно тролів, Ге. Піп штовхнула подвійні двері кафедри історії, і Конор прослизнув за нею. «Я вбив Джеймі, і по тебе теж прийду, Піп». Коли Конор це сказав, їх саме проминала молодша на рік учениця. Вона зойкнула, приголомшено роззявила рота і поквапилася у протилежному напрямку. «Я просто читав уголос», – гукнув Конор їй навздогін. Але дівчина вже зникла за дверима. Гаразд, Піп зупинилася під дверима класної кімнати містера Кларка і зазирнула у віконце у дверях. Він там сидів за своїм столом, хоч і була перерва. Дівчина подумала, що новому вчителеві справді приємніше сидіти в порожньому класі, ніж в учительській. «Ходи зі мною, але якщо я гляну на тебе сам, знаєш як?» «Це означатиме, що ти маєш вийти». «Зрозумів?» «Так, уже знаю», – сказав Коннор. Піп прочинила двері і помахала містерові Кларку. Чоловік звівся на ноги. «Привіт, Піп, привіт, Коноре, сказав він жваво, заламуючи пальці – Наче не знав, куди подіти руки. Тоді одну здійняв до свого хвилястого каштанового волосся, а іншу встромив до кишені. «Що ви хотіли? Це щодо іспиту?» «Ем, ні, власне, це дещо інше». Піп обперлася спиною на одну з передніх парт, ставлячи на неї важкий наплічник. «І що ж?» Обличчя містера Кларка змінилося, Густі брови зійшлися докупи. «Не знаю, чи ви чули, але Конорів брат Джеймі зник минулої п'ятниці, і я намагаюся його знайти. Він колись тут учився». «Так, вчора я бачив це оголошення в місцевій газеті», – сказав містер Кларк. «Мені дуже шкода, Коноре, тобі і твоїм рідним. Зараз дуже важко. Певен шкільний психолог». Отже, урвала його піп. У них лишалося всього 15 хвилин до кінця перерви, не можна було гаяти часу. «Ми розслідуємо зникнення Джеймі, і одна із зачіпок привела нас до певної особи. І, ну, думаємо, що ви можете її знати і розповісти нам щось про неї. Ну, я, не знаю, чи мені можна, почав затинатися він». «Лейла мід, вимовила Піп, чекаючи на реакцію містера Кларка. І спіймала її, хоч учитель спробував притлумити емоції і відкинути їх. Та все ж не спромігся приховати в очах короткого панічного спалаху. «Отже, ви її знаєте?» Ні, містер Кларк поправив комірця, наче зненацька той став затісний. Даруйте, не чув цього імені раніше. То он яку тактику він обрав? Ох, ну добре, сказала Піп, мабуть, помилилася, вона звелася на ноги і покрокувала до дверей. Містер Кларк із полегшенням тихенько зітхнув за її спиною. Тоді Піп зупинилася, знову повернулася до нього. Просто, сказала вона, чухаючи голову, наче справді була спантеличена, це дивно. Що? Озвався містер Кларк. Ну, дивно, що ви ніколи не чули імені Лейли Мід. Хоча підписані на неї в інстаграмі і вподобали кілька її дописів, Піп здійняла очі до стелі, наче шукала там пояснення. Може, ви просто забули? Я... я... Затинався він, сторожко дивлячись на Піп. Так, мабуть, просто забули, сказала дівчина, бо я не знаю, навіщо вам свідомо брехати про щось, що могло б урятувати життя вашому колишньому учню. «Моєму братові», – втрутився Конор, і хай, як Піп не хотілося цього визнавати, він обрав ідеальний момент, а ще той наляканий благальний вираз в очах – «Усе було досконало!» «Ем, я! Я не думаю, що про таке можна говорити», – сказав містер Кларк, і шкіра над його комірцем порожевіла. «Ви ж знаєте, які вони суворі, особливо після тієї історії з містером Вардом і Енді Белл!» «Стільки заходів безпеки!» «Мені не можна навіть лишатися наодинці з учнями». «Ну, це не наодинці», – сказала Піп, вказуючи на Конора. «Можемо залишити двері прочиненими, якщо хочете. Мене турбує тільки Джеймі Рейнольдс. Я хочу знайти його живим. А для цього мені треба знати все, що вам відомо про Лейлу Мід». «Годі», – сказав містер Кларк. Рум'янець уже проминув його бороду і дістався до щік. «Я ваш учитель» а ви намагаєтеся мною маніпулювати». «Ніхто ніким не маніпулює», – прохолодно сказала Піп, зиркаючи на Конора. Вона достеменно знала, що зробить далі, і те провалля в її животі теж це передчувало повінця, наповнюючись провиною. «Та мені все ж цікаво, чи знаєте ви, що Лейла використовує світлини дівчини, яка зараз навчається в цій школі? Її звати Стела Чепмен. Тоді я цього не знав». Сказав містер Кларк, і його голос змінився на шепіт. Я не викладаю в неї. Я зрозумів лише кілька тижнів тому, коли побачив її в коридорі. Але тоді ми з Лейлою вже не спілкувалися. І все ж, Піпс ціпила зуби, рвучко втягуючи повітря. Цікаво, який би вигляд це мало, якби хтось довідався. Даруй! «Ось що я пропоную», – сказала Піп, натягуючи на обличчя невинну усмішку. «Запишіть інтерв'ю зі мною. Я використаю плагін, щоб змінити ваш голос. Ваше ім'я там не згадуватиметься, і я замаскую будь-яку інформацію, що могла би вказати на вас. Але ви розповісте мені все, що вам відомо про Лейлу Мід. Якщо зробите це, я певна, ніхто й ніколи не довідається нічого небажаного для вас». Містер Кларк якусь мить помовчав, кусаючи внутрішню поверхню щоки і зиркаючи на коннора, наче той міг допомогти. «Це шантаж?» «Ні, містере Кларку», – сказала Піп. «Це дипломатія». «Назва файлу?» «Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Сезон 2. Інтерв'ю з Адамом Кларком. Крапка w. A. -V. Піп. Отже, коли ви вперше зустріли Лейлу? Анонім. Голос змінено». «Ми ніколи не зустрічалися. Не в реальному житті. Піп». «Гаразд. Але коли була ваша перша взаємодія онлайн? Хто її ініціював? Ви знайшли її в Тіндері?» «Анонім». «Ні-ні, мене немає в Тіндері. Це був Інстаграм. У мене закрита сторінка, щоби цензура». Одного дня, здається, наприкінці лютого ця жінка Лейла надіслала мені запит на читання. Я глянув на її сторінку, подумав, що вона симпатична і явно місцева адже в неї були світлини з Літл Кілтона. На той момент я жив тут лише кілька місяців і не встиг познайомитися майже ні з ким поза цензура. Подумав, що було б добре поспілкуватися із кимось місцевим, тож я підтвердив її запит і теж підписався на неї. Уподобав кілька її світлин. Піп, тоді ви почали спілкуватися в особистих повідомленнях? Анонім. Так, я отримав повідомлення від Лейли, щось на кшталт Привіт, дякую, що теж підписався на мене. Вона сказала, що моє обличчя здалося їй знайомим і запитала, чи я справді живу в Літл Кілтоні. До речі, я не переповідатиму наші розмови до найменших подробиць. Піп. Так, я розумію. Лише хотіла уточнити підтекст ваших розмови з Лейлою. Ви б сказали, що ваше спілкування було... Романтичним? Ви фліртували? Анонім. Мовчання. Піп. «Гаразд, не треба відповідати. Принято. Я не хочу, щоб ви переповідали всі ваші розмови. Мені потрібно лише знати, чи казала Лейла щось, що могло би вказати на її справжню особу. Ви колись розмовляли з нею телефоном?» «Анонім». «Ні, тільки в інстаграмі. І справді, ми спілкувалися лише кілька днів, не більше як тиждень. Нічого серйозного». «Піп, вона сказала, де живе?» «Анонім». «Так, у Літл Кілтоні». Звісно ж, ми не спілкувалися із нею достатньо, щоб обмінятися адресами. Але мені здалося, що вона гарно знає містечко. Якось говорила про випивку в голові короля. Піп. Вона розповіла щось іще про себе. Анонім. Сказала, що їй 25. Що вона живе з батьком і працює в HR-відділі якоїсь лондонської компанії, але саме взяла лікарняний. Піп. Лікарняний? Чому? Анонім. Я не питав, ми ледь знали одне одного, це було б нахабно. Піп, поки вона скидається на типову кетфішерку, у вас були підозри, що вона не так їм здається. Анонім. Ні, гадки не мав, аж поки не побачив стелу Чепмен. Цензура. І з'ясувалося, що це був кетфішинг. Я був приголомшений. Та принаймні це тривало недовго. Піп, тож ви спілкувалися лише тиждень? Про що ви листувалася? Кажіть лише те, що можете розповісти. Анонім. Вона багато розпитувала про мене. Дуже багато, якщо подумати. Але мені було приємно, що хтось мною цікавиться. Піп. Он як? Що саме вона питала? Анонім. Звісно, це не скидалося на допит. Запитання виникали природно. Від початку Лейла хотіла знати, скільки мені років. Прямо запитала. Я сказав, що мені 29, а тоді вона спитала... Чи є в мене якісь плани на святкування 30-річчя? Бо це серйозна дата. Вона була балакучою, милою. Ще питала про моїх рідних, чи я живу з кимось із них, чи є в мене брати-сестри, як справи в моїх батьків. Але коли я питав те саме про неї, вона відповідала дуже коротко. Скидалося, що її більше цікавлю я. Я пояснив це собі тим, що в неї, мабуть, не все гаразд у родині. Піп, схоже ви гарно ладнали. Чому ви припинили спілкуватися за тиждень? Анонім. Вона зникла і більше мені не писала. Мені це здалося дуже раптовим і неспровокованим. Піп. Вона ігнорувала ваші повідомлення? Анонім. Сором зізнатися, але так. Я писав їй щось типу. Привіт. Куди ти поділася? Нічого. Більше вона не з'являлася. Піп. На вашу думку, чому вона могла почати ігнорувати вас? Можливо, ви сказали їй щось не те. Анонім. Не думаю. Я знаю, що сказав її останнім до того, як вона зникла. Лейла запитала мене, чим я заробляю на життя. І я відповів, що я цензура. у цензура, І все. Вона нічого на це не відповіла. Я вирішив, що вона з тих, хто не хоче зустрічатися з цензура. Можливо, вона хоче знайти собі когось кращого. Або що? Піп, знаю, що ви тоді ще не здогадувалися, що вона кетфішерка. Але якщо ви зараз пригадаєте ваші розмови то, може, у них знайдеться щось, що допомогло би встановити її справжню особу. Вік. Дивна лексика, що не пасує, 25 річний Вона згадувала в розмові Джеймі Рейнольдса чи інших людей, яких знає в реальному житті. Анонім. Ні, нічого такого. Я вірив, що вона саме так їм здається. Ніщо не викликало підозр. Тож, якщо вона Кет Фішерка, гадаю, вона до добре знає свою справу. 21. Конор не їв. Він совав їжу по тарілці, прорюючи борозни в пасті з зубцями пластикової виделки. Зак теж це помітив. Піп ненароком спіймала його погляд навпроти, коли дивилася на Конора, що сидів мовчки в оглушливо-голосливій їдальні. Піп знала, що це через коментарі, через незнайомців в інтернеті, з їхніми теоріями та думками. Джеймі Рейнольдс точно мертвий. А ще… Його стовідсотково вбили, і в якомусь сенсі він сам винен. Піп наказала Конорові ігнорувати коментарі, але той, вочевидь, просто не міг цього зробити. Їхні слова крадькома шугали довкола нього, лишаючи відбитки. Кара сиділа біля Піп достатньо близько, щоби час від часу ненароком штрикати її ліктем попід ребра. Вона теж помітила, який Конор мовчазний і спробувала розворушити друга його улюбленою темою – теоріями змови про Зону 51. Єдиними, хто не помітив, були Енд і Лорен. Енд мав бути найкращим другом Конора, а тепер сидів, повернувшись до нього спиною, осідлавши лавку і горнучись до Лорен, із якою вони перешіптувалися про щось і хихотіли. Піп це не здивувало. Учора Конорів стан теж не надто бентежив Ента, він лише раз спитав про Джеймі. Піп знала, що така ситуація дивна, і більшість людей не знають, про що говорити за таких обставин, але висловити співчуття хоча б раз потрібно. Так заведено. Лорен засміялася із чогось, що прошепотів їй Ент, і Піп відчула, як попід шкірою ворухнулося щось гаряче, однак прикусила губу і наказала собі заспокоїтися. Зараз не час сваритися. Натомість вона перевела погляд на кару, яка саме вийняла із сумки кіткат, і посунула його по стільниці так, щоб він опинився в полі зору Конора.